Salme 92 En sang med musikkledsagelse, en salme for sabbatsdagen. Det er godt å takke, Jehova, og synge og spille til pris for ditt navn, du den høyeste, og fortelle om morgenen, om din kjærlige godhet, og om din trofasthet om nettene, på tistrenget instrument og på lutt, med klingende spill på harpe. For du har latt meg fryde meg, Jehova, over din virksomhet. Jeg roper av glede over dine hennes gjerninger. Hvor store dine gjerninger er, Jehova, Meget eget dype er dine tanker. Ingen ufornuftig man kan kjenne dem, og ingen tåpe kan forstå dette. Når de onde skyter opp som planter, og alle som praktiserer det som er skadelige blomstrer, er det for at de skal bli til inntett gjort for evig. Men du er i det høye, til uavgrenset tid, Jehova. For se dine fiender, Jehova, for se dine fiender ska gå til grunne. Alle som praktiserer det som er skadelig skal skilles fra hverandre. Men du skal løfte mitt horn som en villokses horn. Jeg skal fukte meg med frisk olje. Og mitt øye skal betrakte mine fiender. Mine ører skal høre om dem som rejser sig mot mig, om dem som gjør ondt. Den rettferdige, han skal blomstre som et palmetre. Som en sede på Libanon skal han vokse seg stor. De som er plantet i Jehovas hus, i vår Guds foregårder, de de ska fortsatt trives når de har fått grått hår. Fete og friske skal de fortsette å være, så de kan fortelle at Jehova er rettskaffen. Han er min klippe. I ham er det ingen urettferdighet.